Kuhullen och Fördead Förvissade dem att Alsters män låg hjälplösa under Mackas förbannelse, trängde Mav långt in i Alster med sin här. Vad hon inte visste var att Kuhullen inte var drabbad av förbannelsen och att han trots sin ungdom var fast besluten att försvara provinsen tills krigarna hade återfått sin kraft. Under konat framryckning ansattes det skoningslöst av Kohulin som låg i försåt och dödade hundratals av dem varje dag. Sida 48 Till sist gick Maev i sin förtvivlan med på att varje dag låta en krigare möta Kohulin i tvekkamp på ett vadställe i närheten. Och trots att Kohullin bara var 17 år, besegrade han mävs mest lysande hjältar, och ingen kunde ro på honom. Till och med Fergus Allsters lands flyktiga hjälte, tvingades möta honom. Kohullin och Fergus höll emellertid allt för mycket av varandra, för att kunna göra varandra illa. Och det kom därför överens om att Kuhullen skulle låtsas fly, och att Fergus nästa gång det möttes i strid skulle göra detsamma. På det sättet skulle inte Fergus anklagas för trolöshet mot sitt nya hemland, men Kuhullen försvarade fortfarande vadstället. Mav blev nu allt mer oroad. Hon förstod att den ende som skulle kunna besegra Kuhulin var hans älskade fosterbror för diad, Som i likhet med Fergus befann sig i landsflykt tillsammans med Connots män. För diad vägrade först att slåss med sin fosterbror. De hade växt upp tillsammans och banden mellan dem var starkare än mellan riktiga bröder. Först när Mau Förmått övertyga honom om att kuhullen hade talat föraktfullt om honom Gick han med på att strida mot fosterbrodern Fördöd och kuhullen möttes mitt ute på vadstället Välkommen, kuhullen, sa fördöd det. det är jag som ska välkomna dig, svarade hunden kort Glöm inte att du befinner dig i mitt land Och du skulle inte ha utmanat mig till strid sedan började det tala ringaktande om varandra, och deras vrede växte tills det slutligen helt hade glömt sin kärlek till varandra. Det strider som de utkämpat, och det äventyr som det hade upplevt tillsammans. Till sist sa fördöd, Nu har här sagt nog, vad ska vi välja för vapen idag? Eftersom du kom först, är det din sak att välja vapen, sa hunden. Det stred hårt och bittert hela dagen Och när kvällen kom badade båda i blod Utmattade följde varandra om halsen och kysstes tre gånger Den natten sov sovde på samma fält Och Kohulins läkare lade magiska helande urter På båda krigarnas sår Konutmännen sände mat och lugnande drycker till fördöd och han gav kuhullen hälften av allt Ytterligare två dagar kämpade det till fots Och fick varje dag fruktansvärda sår Men under natten helades såren med magiska urter Och det återfick sin kraft av den allra finaste mat och dryck Dagen därpå fortsatte kampen med häst och stridsvagn Men trots att både krigare och hästar när natten föll på var nära döden, kunde ingen av dem göra anspråk på segen. Till sist kom den dag, då de båda visste att någon eller båda måste falla. När Kohullen kom till vadstället såg han för död träna sin skicklighet med svärdet. Kohullen vände sig då till sin körsvän och sa «Se lägg, sådana konster kommer han att pröva mot mig idag». Om du ser att jag håller på att förlora Måste du håna mig och reta mig Så att jag bemödar mig mer Och är jag nära segen? Sporra mig då så att jag inte tvekar Sedan satte han på sig rustningen Och de båda männen kämpade våldsammare Än det hade gjort någon annan dag När det blev Hullins tur att välja stridsätt Sa han Låt oss kämpa i vattnet." Fördeds mod sjönk, för han visste att ingen hittills hade undkommit Kuhullin i vattnet. Aldrig förr hade ett sådant envig skådats, och allt eftersom dagen led greps de båda krigarna av ett allt vildare vanvett. Kuhullin gjorde ett utfall mot förded, för att klyva skallen på honom. Men för det slängde honom ifrån sig med skölden Med sådan kraft att han flög ner i vattenbrynet Så fort han sprang upp kastades han tillbaka igen Och lag som såg att hans herre sviktade Drev på honom med hånfulla ord För det gav Kuh ett djupt hugg i bröstet Och Kuhulen förstod då att skulle han vinna Var han tvungen att ta till ett vapen Som bara han kunde svinga och som ingen undkom i livet Ge hit det två uddiga spjutet roppade han till lag. Lag sköt iväg det stora spjutet med strömmen Och kohullen fångade det med foten Och slungade det med all kraft mot förded. Förded hade sänkt skölden För att skydda nederdelen av kroppen Spjutet träffade honom i bröstet och de skarpa hullingarna trängde djupt in. Du har dödat mig, skrek fördöd och föll död ner i vattnet. Kuhullen rusade fram till honom, tog honom i sina armar och bar honom till stranden. Sida 49 Han la honom varsamt ner och var själv nära att falla ihop, både av sina skador och av smärta utan över fosterbrudens död. Sojsen befallde han lag att dra ut det dödsbringande tvåuddiga spjutet. Han såg på vapnet, som var fläckat av fördärds röda blod, och sjöng ett sorgekväde över den döde barndomskamraten.